Михайло Коцюбинський «Інтермецо» присвята Віталію Боровикові. Дієві особи. Моя утома. Ниви у червні. Сонце. Три білих вівчарки. Зозуля. Жайворонки. Залізна рука города. Людське горе. Лишилось тільки ще спакуватись. Це було одно з тих нечисленних треба, які мене так утомили і не давали спати. Дармачити треба, мале чи велика вагу має, що кожен раз воно вимагає уваги, що не я їм, а воно мною вже керує. Фактично стаєш невільником цього многоголового звіра, хоча на час увільнитися від нього, забути, спочити. Я утомився, бо життя безупинно і невблаганно йде на мене, як хвиля на берег. Не тільки власне і чуже, а врешті хіба я знаю, де кінчається власне життя, а чуже починається. Я чую, як чуже існування входить в моє, мов, повітря крізь вікна і двері. Як води притоків у річку. Я не можу розминутись з людиною, я не можу бути самотнім. Признаюсь – Заздрю планетам. Вони мають свої орбіти, і нічого не стає їм на їхній дорозі. Тоді, як на своїй, я скрізь завжди зустрічаю людину». «Так ти стаєш мені на дорозі і вважаєш, що маєш на мене право, ти скрізь. Все ти одягла землю в камінь і залізу, через вікна будинків тисячі чорних ротів вічно дихаєш смородом. Ти бичуєш святу тишу землі з криготом фабрик, громом коліс, брудниш повітря пилом та димом, ревеш від болю, з радості, злості, як звірина. Скрізь я зустрічаю твій погляд, твої очі цікаві». Жадні вилазять у мене, і сама ти в твоїй розмаїтості кольорів і форм застрягаєш мої зіниці. Я не можу розминутися з тобою. Я не можу бути самотнім. Ти настільки йдеш поруч зі мною, ти влазиш всередину в мене. Ти кидаєш у моє серце, як до власного сховку, свої страждання, і свої болі, розбиті надії, і свою розпач, свою жорстокість і звірячі інстинкти. Весь жах, весь бруд свого існування. Яке тобі діло? Що ти мене мучиш? Ти хочеш бути моїм паном? Хочеш взяти мене, мої руки, мій розум, мою волю і моє серце? Ти хочеш виссять мене всю мою кров, як той вампір. І ти все робиш. Я живу не так, як хочу. А як ти мені кажеш, твоїх незліченних треба, обезконечних мусиш. Я утомився. Мене втомили люди. Мені докучило бути заїздом, де вічно товчуться оті створіння. Кричать, метушаться і смітять. Повітчиняти вікна, провітрить оселю, викинуть разом із сміттям тих, що смітять. Нехай увідуть у хату чистота і спокій». «Хто дасть мені втіху бути самотнім? Смерть? Сон?» Як я їх чекав часом? А коли приходив той прекрасний брат смерті і брав мене до себе, люди і там чигали на мене. Вони сплітали своє існування з моїм в химерну сітку, намагалися налити мої вуха та моє серце тим, чим самі були повні. «Слухай, но, слухай, ти тут несеш до мене своє страждання, своє мерзенство. Моє серце не може більше вмістити, воно повне ущердь, дай мені спокій». Ах, так було по ночах, а вдень я здригався, коли чув за собою тінь від людини і з огидою слухав ревучі потоки людського життя, що мчали зустрічі, як дикі коні, з усіх городських вулиць. Пояс летів повний людського гаму. Здавалося, город витягує в поле свою залізну руку за мною і не пускає. Мене дратувала непевність, що тримтіло в мені. Чи розтулить рука свої залізні пальці, чи пустить мене. Невже я вирвусь від цього зойку та увійду в безлюдні зелені простори? Вони замкнуться за мною і не, не клацати буде кістками залізна рука. І буде навколо і в мені тиша. А коли все оте сталося, так просто і непомітно, я не почув тиші. Її глушили чужі голоси, дрібні, непотрібні слова, як тріски й солома на весняних потоках. Одна знайома дама, 15 літ, слабувала на серце. Трах-тарах-тах, трах-тарах-тах. Дивізія наша стояла тоді, трах-тарах-тах. Ви куди йдете? Прошу білети. Трах-тарах-тах, трах-тарах-тах. Якийсь зелений хаос крутився круг мене і хапав бричку за всі колеса. А небо тут було... Так багато, що очі тонули в нім, як в морі, та шукали, за б зачепитись, і були безпомічні. Фух, врешті ми вдома. Білі стіни будинку вертають мені притомність. Як тільки бричка вкотилась на широкий зелений двір, закувала Зозуля. Тоді я раптом почув велику тишу. Вона виповняла весь двір та їлась в деревах, залягла по глибоких блакитних просторах, так було тихо, що мені